Rómæri brefið, 5. kabli Réttlætt af trú höfum við því frið við Guð, sakir drottin svors, Jésu Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við þögnum í voninni um dýrð Guðs. En ekki aðeins það. Við þögnum líka í þrengingum þar er við vitum að þrengingin veitir þólgæði. En þólgæði gerir mann full reyndan og full reyndur á voninna Og vonin bregst okkur ekki. Því að kærleikur guðs hefur streymt inn í hjortu okkar með heilugum anda sem okkur er gefinn. Meðan við enn vorum vanmegna dó kristur á settum tíma fyrir og guðlega. Varla gengur nokkur í dauðan fyrir réttláttan mann. Fyrir góðan mann kynni einhver eftirvill að vilja deyja. En Guð auðsýnir kærleikasinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. Því fremur mun hann nú frels okkur frá reyðinni þar sem við erum réttlætt fyrir blóð krists. Ha Hafi Guð þegar við vorum óvinnir hans tekið okkur í sátt með dauða sonarsins munan því fremur nú þegar hann hefur sætt okkur við sig frels okkur með lífi hans. Og ekki það eitt heldur fögnum við í Guði vegna drottinsvors Jesu Krist sem hefur sætt okkur við Guð. Sindin komin í heimin með einu manni og döðin með sindinni. Þannig er döðin runnin til allra manna því að allir sindguðu þeir. Víst var sindinni heiminum áður en lómálið kom til, en sind verður ekki metin til sektar ef ekkert er lómál samt ríkti döðin frá Adam til Móse einnig yfir þeim sem höfðu ekki syndgað á sömu lund og Adam en hann er fyrirmyndan krists sem kom átti en náðargjöf Guðs og falli Adams verður ekki jafnað saman einn maður fjall og við það dóu allir en einn maður Jesús Kristur er svo náðargjöf Guðs sem allir skulu njóta ómælt og ekki verður þeirri gjöf jafna til þess sem leytti af sind hins eina manns. Því að dómurinn vegna þess sem hinn eini hafði gert varð sektar dómur yfir öllum en náðargjöfin er dómur handa öllum sem brudu. Ef miskjörð hins einamanns leyti til þess að döðin tók völd með eina manni. hvað miklu fremur mun nú þeir sem þykja hina ómældu göf náðar og sýknunar fá líf og ríki vegna hins eina, Jésu Krist. Allir urðu sekir vegna afbrots eins. Svo verða allir siknir og auðlast líf sakir þess fullkomna verks sem einn vann. Allir urðu sindarar vegna óhlýðinni eins manns. Eins verða allir lístir siknir saka vegna hlýðinni hins eina. Hér við bætti svo á lögmáli til þessa afbrotin yrðu sínilegri, en að sama skapi sem sindin óks varð náðin ríkulegri eins og sindin ríkti með döðanum á náðin að ríkja með réttlætinu og leiða til eilífs lífs í Jesu Kristi, drottni vorum.